Bismillah rachman rachim, alhamdu lillah wa s-salatu wa s-salamu ala rasulullah wa ala anihi wa ashaabihi wa man vela Allahun jalla jala wa fulenderojim edhe vetëm për të ndihmën e fาลë kërkojmë. Do sa lëvdatot e bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këto rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrolesh arkimi folur në disa takime <coughs> në lidhje me dhikimin e Kur'anit, rollet i ndjet në besimtarët dhe përfitimet që duhet ne të nxjerrim qësarë të lezojmë Koranin, të meditojmë, të kuptojmë dhe të përëmë simpasti. Nërmalishtë gjitha këto janë kshina dhe porosite së latë me simtarët obligohen dhe kërkuat për tynët i realizohen jetë në tynët për detshma. Në nën tjetër, për ta rritë përfitimin me Koran dhe që gjitha këto tjenë piesë e jetës tonë, duhet të ndi që një metodologijet saktuar Nuk është lë të gjitha këto meo pjesë të përditshme. Andaj Kur'ani sulon që për megjithë ta këtyn që i kemi përmand, ta përmirëson besimtarin, ta bën një individ të dobishëm, ta bën një individ të shëndetshëm, të cilë është i dobishëm për vënën për shoqërinë, për njerin, për gjessin. Ësht gjithashtu i dobishëm ëh para së gjithash në raportet e Tij me Allahu Xhallaluhu. Andaj edhe kët aspekt Kur'ani e ka trajtuar si duhet dhe ka prezantuar një metodologji më vërtetë shumë efikase dhe shumë të suksesshme për ta përmirsuar njërin. Prandaj gjatë zgjidhjes të Kuranit krahasojmë çfarë që, që kemi përmendur, gjejmë aspekte edukative, gjejmë edhe ato që kanë të bëjnë me unitetin dhe bashkimin dhe luftimin e përçaries, gjejmë edhe ato që kanë të bëjnë me rregullt e jetës, po edhe ato që kemi theks në takimin e fundit me imunitetin e besimtarit për ta ruosur nga gjithë ato që rrezikojnë. Gjithatë këtu të ndërua Allahuën përmes një metode më me duhet të ishte shumë efikase dhe shumë të suksesshme. Andaj edhe këtë metodë na duhet ta njohim që sa të kalojmë në për këto stacione të kësaj metodologjie, realisht të ndalemi dhe të përfitojmë nga ajo që Zoti xhallahua ka përmendur në Kur'an. Çfarë metoda përdor Kur'ani për të na përmirësuar? Çfarë metoda përdor për të na edukuar dhe për të na përmirësuar si sikurse i kimisik dison nga ato aspekte që realisht kanë të bëjnë me ndikimin e Kuranit dhe përmirësimin e njerëzimit. E para që mund ta përmendim në të ndrëzën këtë drejtim, gazet kjo është padyshim tema e gjerë dhe e madhe, por vetëm sa për ilustrim se nuk është thjesht Kurani një libër që është i i, i i i i ngarkuar me me, me kërkesa dhe obligime e pastaj çdo kush legjinhë që ska mundsi Ju edhe gjithta këtu i bën në kuadër të një rregulli dhe në kuadër të një sistemi, në kuadër të një, një, një metodologjie. Gjithta këtu e bëjnë më të vërtetë këtë libër shumë më të shtuar, shumë të veçantë, shumë specifik, do të thotë nga gjithë ato libra që kanë njerëzit në duart në duart e tyre. E pora që mund të afrojmë në këtë dim është, do të thotë, ë kur bie kyra për, për përmirësimin dhe për mbilljen e këtyre kuptimeve të rëndësishme që kemi folur për to. Kurani përdor metodologjinë e gradualitetit. Do thotë namson se këto gjëra nuk arrijnë për një herë. Kurani namson se nuk ka mundësi njeriu për një herë dhe me shpejtësi të përmirësohet. Kjo është proces që duhet, do thotë njeriu të përshtatet gradualisht, dal ngadalë. Por ky gradualitet të ndërozur nuk është i lënë gjithashtu në dorë të njerit, edhe kët gradualitet e ka rregulluar si duhet. Prandaj Aisha radhiyallahu ta'ala anha Thot, në fillim, në meke, zbritnin surat që në, në ndarën e surave të kuran qëtë e në mufassal. Mufassal e në surat, pej surës kafë dhe të poshtë. Thot, e, ku përmbatja këtëre surave, më shumë ka të bëj me, dothot, gjenetin, me gjëhnimin, me gjirat të se realisht e formojnë në besimtarin. Dhe thot, e kur njerëzit, dothot, u pjekën në besim, që ka aisha që ka thëtë kur njeru upiqën besim filluan të vijnë ajetet e halladhit edhe të haramit. Gjasë Aisha radhullan thot, po çkesë zbrit në fillim, do thuhet njerëzë, braktis në këtë ndales, alkoolin për shembull, ose braktis në këtë keqja, do të thonin kurrë nuk kemi më braktis. Shikoj natkuh, që nuk nën kuptos se ne duhet do të thot tash të braktis ose ose mos të mirim me halladh e me haram, gjasë këto qersë kanë përfunduar. Zbritja ka përfunduar dhe hallojt e horomit ka përfunduar. Mirpo çka kuptojm për qka, pe kësaj, pse qesoj kuptojm se njeriu duhet gradualisht, do thotë, të pjeket në besim. Përmes leximit të ajeteve që kanë të bëjnë për gëzimet, madje edhe me kërcënimet, me me inkurajimet, me ato që e e e e e, e, e friksui dhe i joi një hapëndimi i kaj, eksumor gjithaqtu, e, gjitha e pjekën zemrën e besimtarit dhe gjithashtu e ngriti nivelin e gatishmërisë për tu njerësua Allah xhël xhël. Është atëherë që ne përtoaje të diesë se kjo është pjesë pjesë e një formimi të thënë që Allah xhallahu e bën në mënyrë graduale, në mënyrë graduale. Ne shikojmë për shembull në Kur'an, para çdo obligimi dhe pas çdo obligimi dhe para çdo ndalesës dhe pas ndalesës, thotë aty aty diku ne ki sillet tema që ka të bëjë me xhenetin ose tema që ka të bëjë me xehnemin ekstre. Dhe ato për ta përgatitur zemrën e besimtarëve për ta bërë të gatshme që ti merr këtu rregulla dhe ta ketmë let zbatimin atë që Zoti xhallore ka kërkuar e ka kërkuar pei tipat. Prandaj në mënyrë graduale na mson Kurani se edukuos, në mënyrë graduale shkon ta çështja e edhe e bashkimit edhe unitet nuk kjo për një herë, është proces që dal ngadalë shkon mirë, po duhet me një rrugën e durrë. Edhe imuniteti edhe këtu që kimicik dhe shumë atyra që nuk kimicik, Kurani i mbjell në zemrë besontan në mënyrë graduale, dal ngadalë nga në mënyrë të sigurt në mënyrë të çet, në mënyrë të përshkallëzuar, por gjithmonë në përmirësim të sipër. Gjithmonë në përmirësim të sipër. Për këtë arsye edhe ë dietoja e Kamsouar se besimtari duhet të jetë çdo ditë më mirë se dita e kaluar. Do thotë, kjo është ai përshkallëzimi i përmirësimit. Thotë Ibn Mesudi radhiyallahu taala anhu, do thotë na a di që nuk kamsuu diçka tre ose në atë kuptim nuk jam përmirësu më mirë se dita e kaluar e kam konsideruar ditë kundërmeja, jo ditë bekuar për mua, thotë. Do të thotë, nuk, dit, nuk ka ndodhur, po nëse ka ndodhur ndonjëherë, do thotë, e ka konsideruar se këtë ditë nuk çon gatitë e imi atë. 600 për Imam Ahmedin Rahimullah, një nga, do thotë, shoqëruesët e tij, Bekimin ibn Mahlad Rahimullah, thotë e kam shoqëruar Imam Ahmedin 20 vite. Tha çdo ditë ishte më e mirë se dita e kaluar. Edhe në kuptim të dijes, edhe në kuptim të devotshmërisë, edhe në kuptim të praktikës së këtyre rathëve. Ka diëtor kanë thënë on që Unë që 40 vite vazhdimisht jam në proces të përmirësimit. Po munduam me me përmirësuar namazën tim, me përmirësuar gjuhën time këtë herë. Prandaj gratitude është i rëndësishëm që njeriu gjithmonë të jetë përpara, pak nga pak, pak nga pak, por asnjëherë mos të ndalet nga procesi i përmirësimit. Dhe këtë metodë metodë të përmirësimit kush na mëson? Kurani. Ai na ka mësuar se çu duhet të bëj. Ma ne në kadrin e përfitimit nga Kurani mësojmë edhe si të përmirësohemi. Do të përmirësohemi dhe mësojme, së të përmirsojme, të duhet e mësojme nga kjale e Allah Gjellë Gjellë Luhave. E duhet e që mund të marim nga kjo tem që përflasim, Korani të ndërruatër, kur, kur në udheq në proces në përmirësimit, e, e bënë këtë fillimisht për mes bindjes, apësa. Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Nuk ke mundësi më mu përmirësu, nuk kështë e mundëshme njeri më mu bo përshambull më i mirë në qofë se nuk besënë këtë procesë, në qofë se e, e, e konsenuarën përshambull këtë pun eksperiment, përpravaj në është aja dalë. Jo, kurani thëtë përmirësimi bëhet me bindje, jo me eksperimente, jo me prova. Nëse e ki me përpravaj në është a bëna i mirë, në është a muna me hekë, këtë e kam një vest të keqë, dohet me hekë, hajt përpravaj në për pravaj është fështirë me jikë. Jo, i bindë njëmë se kjo është të keqë, andaj duhet me jikë. Rënësa jetë në Kurën, për shambullë, o gjallu e thëtë, për shambullë, uh, leallekum të akilun. Këto jetë e janë që jetë të meditani dhe të përdojni mendin, bindu, ose li kaumë njët e fekëruun. Uh, këto jenë argumenti, këto jenë fakte, këto jenë regula, për një popël që meditan, që analizan andaj koroni po po ndiej kavram. Prandaj çdo sen që don me me arrin zonën tënde, një virtut, një punë mirë, don me arrin zonën tënde, fillimisht bind devetëse nuk ka të tërë po të shtopim. S'ka ndrysh apo. Don me ikni vest keq. Don bind devetëse nuk bën pa ik, se më kët's bënësh ku përpara. Kur të bindesh, pastaj mëlet përmirësohesh atë. Çka kjo është ajo ajo metodë e Kuranit për ta përmirësuar. Prandaj në përshkallë çonse do nga me përmjësu namazin ton do nga me bo namazin ma cilësor ma me ndikim të na në qëse nuk kemi të bidë nëse ka në ujë namazin për përmjësim, na kus në kusë ka me përmjësu a ma në qësemi të bidë nëse namazin po, na për po falemi Miri, po, a ka mundësi namazin me kënë halau ma i mirë, ma me përkushtim ma me prietim a ka mundësi, po ka mundësi a duhet me kënë ma i mirë, po duhet me kënë ma i mirë e pra atërë, vërshdoj Dhe që se nuk imit bindun kë drejtim Dhe nuk i flasim vetës ton Dhe nuk e, e bindim Vidun me argumente qata dhe faktet Pa më ushme Përshkete kene me shku për para A ne i Korani nuk e ndërton Të ndërhozë asë një Asë një përmirësim Qofë në drejtim të Në bjene së ndonjë vlere Rënjo së ndonjët mire Ose qofë në drejtim të Shkullje së ndonjë Ose largime të ndonjë të keqe, nuk e bën pa e të rejtu mirë këtë qështë janë kuptimin e bindje, së fëtë, e binë dhe një e shëtë që s'ka të të posi shtu apëtu, për këtë asy e dhe asapë dhe pejgamberit sallallahu sallem, kështë aty që uvënua islami t'yne, nuk e pranur njësën me njëherë nështu uvënua një vjetë, dy vjetë ka asapë e mas dhët vjetë u mësliman mirë për kër është bind në këtë fe, ka ka por më drejta që na sot ne kemi vështirë me i arrit ato. Por ai kemi vë për bindje, e cila realisht pastaj shëdohet në energji pozitive që na shtyn përpara. Kështu Kurani na mëson metodën e përmirësimit. Do gradualiteti dhe gjithashtu pastaj edhe edhe bindja. Për sa që Kurani përdor gjithashtu do të si metodë për të na përmirësuar është edhe ë ajo që quhet përsëritja. Do të sa ka gjëra në Kur'an Në gjothë çdo sure përsëriten. Pse? Qase njeriu nuk është e mundshme me një fjalë, nuk është e mundshme me një këll, me një porosë, vetëm përmirësohet. Duhet me përsëritje. Përndryshe ti m'nganjer se do të na i përsëritim. Ajo mund të jetë përsëritje nga kënde ndryshme dorështa, por mesazhi është i njëjtë. Nuk është përsëritje, më shpesh përsëritje e thjesht, por përsëritja është metodë përmirësimi, do thënë. A thot Allahu Kur'an fezek, fe "Inna dhikra tanfa'u al-mu'minin." Ti përkujto. Dhaqir për kujto, përsëritje të përkujtimit. Për themsimin nga se përsëritja i bën dobi kujt besimtarëve. Allahu ka garantuar se përsëritja i bën dobi besimtarëve. Prandaj për shembull, nëse un në Kur'an djin, nëse do tësësësë, të djesh gjithësose gjatëzimit të Kur'anit, edhe kur lexon gjuhë shqipe për shembull, do të djesh tregime të caktuara që Allah i përditësoi. Gotës dy sure Allahu përsërit. Pas mendon se kjo është përsëritje e thjesht, jo ka mesazh këtë përsëritje. Që që përsërit është pjesë e metodës së Koranit për më të përmirësuar. Gjasë për shembull, asun Kur'an, për shembull, i njëjti tregim nuk treguar njëjtë. Dikun është më i plot, dikush është më i mangët, dikun është version më i shkurtuar, dikun është version më i zgjatur. Ata gjitha këto ndryshime, por të përsëritura do thotë ndikojnë në përmirësimin e besimtarit. Sa so, ka për shembull në Kur'an, ë uh, tema që kanë bimë besimin në Allah xhalleu ala, që përsëriten. Për shembull, tema që kanë të bëjmë ë adhurimin te Allahu xhalla xhaluhem se Allahu është i vetmi që merr të adhurat. Sa so, ka tema kërcënim këtu shumë tan. Goti në çdo faqe Allahu te bareku te ala flat për të, të drejtën e ti të krapë të veçka në adhurim. A ti të kën adhurimin nuk duhet të japim adhurimin as kuj pasallaut. Dhe përsitja këtijë disara në forma të ndryshme, kjo përsëritje nuk është e rastësishme. Kjo është mësim që ta kuptojmë ne. Në analizojmë Kur'anin dhe kalojmë në përto pozitën për pothuajse për për është e njëjta. Ju kuptoj se nuk është e rastësishme. Kur'ani qëllimisht e përdor këtë metodë për përmirësim. Prandaj le të jetë çdo takim i yoni me tregimin e caktuar le të jetë një hap përpara drejt përmirësimit. Për, për shembull, tregimet e pejgamberëve. Sa sura ka Kur'ani që përmendet Musa alaihissalam, tregimi i Musaut alaihissalam me faraunin, me ban e Izraelit. A kinka sura, kinka sura, sura e Bakerrë permanente apo. Pastaj mësuhet me radhë apo thonë, gatë çdo surë loja, për çdo surë të ndryshme permanente Musa alaihissalam apo. Nuk është ke rastësishme, mos e kupto këtë rastësisht. Por diës se qëllimërisht është kjo pozicje, gazet kështu realisht rënëosen kuptimet më mirë. Ne nuk e kemi nevojë për përsëritje. Sa ndondo për shkak mund na më dëgjunë një hadith edhe ose një ajet, po po e di e di. Ka dalë Se përsëritet bon të bi, Allahu ka garantuar se përsëritet bon të bi. Ka tema që i kën dëgjuan, dëgjoj prapë. Ngase në përsëritje ka, dëbi, në ka rënjusje, në të bi. Në përsëritje ka rënjosje. Andaj ta prodhojm këtë metodë për përmirësim, ngase këtë metodë ka prodhur Kur'ani. Metoda e përsëritjes. Për shembull edhe tema e Ademit ali saman me shejtanin, tema e Ademit me sa Mahawon, tema e Ademit ali saman nëjzi. Sa ropër me Kur'an. Shpresë për me Kur'an. Shumë shpresë për në Kur'an është përmen në Bekara, Nali Imran, është përmen në suret më tuti, është përmen për në shumë. Æshtë për të fërën asë ju është përmen në kësura. Për ma të reguë, Allahu gjellë lewala, se të regjimi ade i metalizam nuk është thjeshtë histori që na poa të reguim. Se po të ishtë histori, këshme më mjaftu njerë me kalzunë dhe qaq mu, e morëm vërë që a ka ndu. Por përsëritja e me kuptu se, Allahu po dërshonë që me kët Ka do të ka të ka kuptime më rëndësishme po sillim me këtë dërgim mos zgabani me anash kalu. Na e harrojm, e lexojm Sure Bekare, e kanalizoj të gjim nadimën e djalë, e kur kemi Kardinal Imran e harruam. Prapë Allahu na bë mu takimin ka dal. Mos harrota që kemë heret atë. Gjithmonë më mba ndër mend. Andaj përsëritja është metodë kuranore për përmirësim. Prandaj duhet që ta ndjekim këtë. Edhe kur lexojm Kur'an po në hadith edhe ligjërata tema caktuara, ka tema që duhet natë të sportipe në vazhdimisht. Gjithmonë duhet të sportipe gjithmonë, nga se kemi nevojë për lëngun edhe për vitaminet e kësaj tëm gjithmonë, nuk poversojmë mbi tën e kurrë, apo. Nga ajo që mund të përmendësh ashtu të ndrozin në kodër taksoj është edhe ë uh, orientime i i i i, i natyrore njerëzore në vetë tim të duhur apo. Për shembull, Allahu xhallahu ala ka krijuar njirin ë uh, të pajisur me disa vetit sa këtu orë aftër. Ato vetin vetë dhe ty në nuk janë as pozitiv as negative. Por njeri ju pas taj i orientan ato pozitivesht ose orientan negativesht. Për shambull, njeri ju nga natushmëria ati, a është mu friksu, a është e natush me mutu të njeri aftër. E natushmë ashtë, e natushmë ashtë. Por kjo frik, a mundët që njerin pas taj me e shpirë në dëm, ka mundësi, kur keq përdoret, kur njeri fiksut për gjithë shka fit aftër për gjithë që nuk duhet më frikësu, ose për shambull, kur njeri këtë frikë nuk e ka në të redimit dur, nuk, nuk e ka, për shambull, fëmiju nuk ka frikë pjaskujt, kjo për dëmë pasaj, asë e duhet për dikujt me pas frikë në kuptim edukativ, anë e Korani, do të tëtë e trajton këtë aspekt të natyshmërisht njerëzore dhe orientën ka duhet, e merë frikën e njerit dhe orientën ka frikën dhe Allahot dhe orientën nga fr jenimet do të në këtë mënyrë përmersonirin duke i orientuar vetit në drejtimin e duhur. E mëson se për shembull nuk i kem nevojë mutu pe shejtan, por sot inama dhali ku shejtani ykhawfu auliya, fala takhafuhum. Allah thot, shejtani këtë punë ka mundohet përmes mirëveshëm me u friksu, fala takhafuhum. Ma shuf friksani, skipse me u tut, wa khafuni, shikosin ton. Wa khafuni, mua makni frikën Allahut, jo shejtanit. Jo njerëzve, së shajmo tu pe njerza, qi frik nga Andaj që Allah, prandaj shikoj çfarë jote mrekullueshme subhanallahu e orienton kët natyrë njerëzore në drejtimin e duhur. Në nëse nuk, nëse nuk i lejojmë Kur'anit me i orientuojt vetit tona, fatkeqësisht pasoj do të orientohen gabimisht dhe do të orientohen në drejtimin e gabuar dhe pastaj nuk do të përzinë më gjën atë. Për shkakun e një njerëz në kësaj bote, a është veti e njerit me dash, dashuria? Po. Nuk ka ndirin boç nuk don diçka. Nuk ka ndirin boçi nuk don diçka. Nuk ka ndirin boçi kreç ka komifti duksa ai u ran. S'ka që don, s'ka këtë jetën. Diçka don, diçka nuk don. Andaj kët veti Kurani orienton, kënd duhet më dasht e kë nuk duhet më dashur apo. Ne këso e përmeson njërin apo. Duhet më dasht Allahu anaxhel apo. Andaj orientojë dashurin dhe fuqin e dashurisë Allahu ta ka qoftë e natyrshme te këtë për më dasht Allahu xhelalu. Për më dasht punë të mirë. Ka njerës që nuk i ka orientu Korani në dërtimin e durë. Jo që a i nuk ka bërë Korani, pa ata nuk kam përfytu nga Korani. Nuk janë të futë në procesin e përmjësimit si pasë në metodës kuranore. Dhe ka njerës dojnë punë të këshia. E dojnë të shëmtuarën. Dhe nuk e dojnë miren. Këta qfarë gabimi kanë? Këta kanë gabim në orientim. Në të orientimi se ka duhet. Ato me që duhet me këtëj, kësaj duhet me dashtë. Si kërë është pjesë për bërësën e njëri lakmën andaj Kur'ani nuk ka ar me kputë me sopot lakmin me thoni ti mos lakmoj ti po është e Poh, mundshme me po i kado mos lakmon këtyrtim lakmon këtyrtim mos lakma për kashmën mos lakmo këtu në nga se këçi ka me lakmun to lakmë e xhenetit atje po këçi ka lakmosa duhet ja vlen me lakmë xhenetit ja orienton këtu do thot ë uh, ë uh, do të të këtu veti që i ka njëriu në vetën e vetëm. Ose për shambull, nga, nga vetit e natyrshmet njërit është me enjek dikon, me pasu. E po që ka njërës e, e pasan këta, e pasan këta, s'ka njëri në buqë që se ka dikon që e ka shambull, kur oni këtë kë, kë, kët veti natyrshmet njërit e orientën. Apo, do të të të nga dëgja, do të të të, Uh, nuk duhet me mjek këtë, se kush s'është për me mjek, mjeki pejgambert i Allahut shoqë. O ai orienton ku duhet, andaj duke i orientuar vetit e natyrshme e përmirson jetën atë. Ne shikojmë saq me Kur'an, ku me ku Kur'ani do të na orienton. Andaj mundohu që kur të kalosh nëpër në ajetët, po i quaj orientuese, ta marrësh vetimin e dukur atë. Mundohu që duke lexuar ajet e Kur'anit të orientuosh kapocion Kur'anit, me orientu frikën ka duhet. Me orientu dashën ka duhet, me orientu lakmin ka duhet, me orientu pasimin ka duhet, me orientoshëmën ka duhet. Tentot të, të, të orientosh që Kurani tjet një lloj orientuesi, bosullëjoja, të ka qenë ka duhet me u orientuapun. Dhe e fundit që duhet për të përmend është apo shumë të atopika, valla që subhanallahu Kurani prezanton metoda tet efikase, shumë shumë të përshtatshme për kryer këtë për për të përmirësimit njerëzor. Përfunduar të them edhe një është Korani do tëtë në të, për cilë historin e njerëzimi të fëmë që në këtë mënyrë njerëzit përmjësohen tregohen për shambullë raset popive ndryshëmë që se dhe e, e kanë bërë këtë e kanë bërë këtë e kanë bërë këtë dhe Allah Gjellua dhe thëtë shikapra kjo që e kanë bërë këtë ta a oka silë dobin dhe harin apo i ka shkatru këta që e kanë bërë këtë Prandaj leximi i historisë në Kur'an është pjesë përbërës e metodës kuranore për të përmirësuar votën. Nuk është thjesht sikur të seca edhe tek çështja e pejgamberëve, por është tek çështja e historisë në zonën e përgjithshme. Allah flet për popullën Hudut, e Thamudin, apo e e Adin, e popullit të Shum të Saba. Sura në Kur'an e quajtur Saba e, e një popull. Popull shumë i, i përmendur Allahu në Kur'an që i thakë, këto tërgime që i ka përmenë Allahu Gjello në Koran të popit merën kë histori njerëzore, realisht është përmenë në Koran që neve të nga përmirësan. Dukë nga të reguar se, përshambull, që i ka popit shuajbi, qëfar ka për? Ka vjedhen për shuajraftën. Aja ka përhojrin, të këqyre të ashtë për. Andaj, duke redzu për hisën e popive, të i përmirësoosh, të regullosh. Që i ka, përshambull, mesurinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Gjithë kjo histori realisht ndikon në përmirësimin e njerit i cili merr muslim dhe merr ibrat nga ajo që kanë ndodhur. Dhe gjithashtu thash, dhe shumë të tjera Kur'ani i përdor për të për të na përmirësuar, për të na rregulluar, për të mbjell këto vlera në zemrën tonë që thash disa për tyra na i kemi përmendur. Prandaj për do thotë ky ky muslim saqë marrë mund të jetë përgjigje për Mësime të kaluara Në thamë se Kurani nga imunizam Apo E si të përfitujmë nga i këj imunitet Përmestu në metoda Që ka që qënë në leta me zveti Nga imunizam Kurani nga këto drejtime E si me përfitujmë nga këj imunizim Me këto Që i përmandëm Gradualesht me përsëritje Apo me, me bindje e me ato që i ceka nisë ka sot, gjithashtu ata ajo që kanë bërë me të punuar me Kur'anin, ajo që kanë bërë me të edukuarin sipas këtë mërog, gjithashtu do të thotë këto vlera të mëdha, këtë rol të madh të Kur'anit në përdëshme, tash Kur'ani gjithashtu të e bën përmes do të thotë një metode të tet efikase të përthathjes për kyr që ti edukon dhe që ti përmirëson, që ti përmirëson besimtarët. Andaj shpresojmë që ne kur të lexojmë ajete të Kur'anit dhe të kalojmë në për ajetë që përmbajnë këso kuptimesh nëse orientuese ose, orientu, ose bindëse ose graduale ose çka do të thot, realisht mos të jetë një lexim sipërfaqësor, por ta kuptojmë se në këtë metodologji të përdorur fshihet një sekret i caktuar, një fuqi që ty të tim përpara, fuqi përmirësuese, një brom i rëndësishëm për përmirësim, për mirë, përndaj shuizëje, përndaj, do të bërë më të mirë, prandaj shfrytëzoje. Prandaj do thotë merrë nektarin e këtij mësimi, gazetë duhet për të vazhduar më tutje. Gjitha këto të ndërkohë e shum të tjera janë që Allah Allahu xhellahu ala është kujdes për ne me këtë libër që t'na ruan, t'na mbron, t'na përmirson e shum të tjera. Pa ky libër specifik, sikurse kam përmejkur tipe të veçantë, dhe besimtari vullai ndin kënaqi, e ndin begati, e ndin mirësi, e ndin qetësi, e ndin siguri, e dashuri, e respekt, e mbishir, e gjitha ato tjera i ndin kur e ka këtë libër në dorë vet. E kemë kur Kur'ani thotë, kjo është begatia më e madhe që Allahu m'ka dhëruar. Po nuk mund ta ndijm këto bogëdash pa e, e njoft. Pra gjitha këtu që kemi shpalosur deri më tani dhe që kemi më shpalosur, le të shërbënojë që ta dojmë këtë libr më shumë, ta respektojmë më tepër, të kemi edukat vërtet ndaj këtij libri dhe gjitha ato që i kemi si obligim ndaj librit të Allahut xhallaluh. Allahu xhallahu ole an drejtoft rrugën me Kur'an dhe na bëvë gatë që kuptojë dhe meditojë dhe analizojë dhe punojë dhe si mbas asaj që ka kërkuar Kur'ani për mirësimon dhe edukon. Dhe në e bëfëtë allahu të ndërmetsuë dhe shafajji këtë Kurën dhe në gjukimit, në mënëso që mëtëtë të ngrite minë gjennet, në të fëtëmë kënatësin e allahu gjëllahu ala. Allahu ishë përlurë dhe dhe dhe ki më nërshëm, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam të sejmën këthira.